l'eco de l'eco de la vall.org Vall. i també per internet a radiolesplanes.com Molt bona tarda, amics i oients de Ràdio Les Planes, veïns i veïnes de la Vall d'Hostoles i la Vall de Cogolls. Salutacions a tothom i benvinguts al darrer programa d'aquest any 2020 de l'Eco de la Vall. Ara feia unes setmanes que no us saludava en directe, perquè he estat difonent entrevistes gravades als darrers programes i avui, tot i que també us porto una entrevista gravada, us saludo molt cordialment en directe des de l'estudi de Ràdio Les Planes. Ja sabeu que això és la ràdio municipal de Les Planes d'Hostoles. I aquest diumenge farem l'últim programa de l'any i a finals de gener del 2021 i tornarem. Què tindrem al programa d'avui? Doncs aquesta setmana s'ha presentat l'informe científic Estat de la Natura a Catalunya 2020, que avalua l'estat de conservació de la natura i la biodiversitat al nostre territori. Un estudi que ha estat elaborat per un centenar de científics al llarg dels darrers anys i que ha publicat l'Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat d'aquí de, de Catalunya, eh? evidentment. El coordinador científic de l'estudi és en Lluís Brutons, i la coordinadora tècnica és la Núria Pou, amb qui vaig poder parlar divendres passat. Abans d'escoltar l'entrevista, escoltarem la intervenció que ja mateixa eh, va fer durant la presentació online d'aquest informe ha Estat de la Natura a Catalunya. El programa d'avui, per tant, és un monogràfic dedicat a aquest informe, que, per ser el podeu veure, llegir i descarregar al web observatorinatura.cat observatori natura.cat Comencem! Uh -huh.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 Doncs, com ha comentat en Lluís, jo us explicaré uh, més en detall cadascun dels ambients, dels doncs, els que hem anat veient. No? Llavors, començarem pels boscos i matollars. Hem vist que uh, l'LPI, perquè també doncs, ens mostrava una disminució poblacional mitjana d'un 12%, aleshores doncs, entrem una mica més al detall. Veiem que Catalunya doncs, és un país cada vegada més forestal, no?, Tenim l'abandonament de l'activitat agroramadera, ha comportat doncs, un augment de la superfície forestal, però la majoria d'aquests boscos són relativament joves i presenten una manca gairebé total d'elements de maduresa. Aleshores, doncs, el que hem fet en l'informe ha estat calcular un indicador de maduresa a través d'una metodologia simplificada d'un projecte LIFE en el qual s'han inclòs doncs, diversos indicadors com l'àrea basal, els arbres excepcionals, les classes diamètriques, la riquesa de diferents arbres d'espècies no? i aleshores i també la proporció de fusta morta. S'ha agafat la informació proporcionada pel tercer i el quart inventari forestal nacional i s'ha calculat el valor d'aquest indicador, sent al màxim de maduresa al número 10. S'ha vist que pel tercer inventari forestal el valor de mitjà de la maduresa dels boscos de Catalunya es situava a 1,8 i pel quart doncs aquest valor es situava a 2,3. Entre el tercer i el quart veiem que hi ha hagut una petita millora de la maduresa, però veiem que encara estem molt lluny d'uns valors òptims. No? Aleshores, aquí, si veieu la fotografia, podeu veure una bosquina de pi blanc, Uh, que és un, un hàbitat d'aquests doncs, que han anat augmentant els últims anys segons el que hem pogut veure amb les diferents cartografies disponibles dels hàbitats terrestres i és, un, és com característic no, de, de, de, del que estem explicant aquí. Són boscos que augmenten la seva superfície però que són molt joves, densos i que, per tant, uh, amb uns valors de maduresa molt baixos. Aleshores, aquest augment de superfície forestal, però no respon a un increment de la millora de la biodiversitat. Si agafem la, els grups taxonòmics dels ocells i de les papallones diurnes, que són els dos grups taxonòmics pels quals tenim uns programes de seguiment més llargs en el temps, doncs mirem com aquestes espècies lligades als boscos per una banda i lligades als matollars com estan responent amb el temps i el que veiem és que les papallones diurnes dels boscos, tot i que amb algunes fluctuacions es mantenen estables, mentre que els ocells pugen lleugerament per el que fa als boscos. Ara bé, si parlem de matollars, el que veiem és que hi ha una disminució dels ocells d'un 14%, una disminució poblacional, i per les papallones veiem que Disminueix, fins als, disminueix un 57% la seva, la seva població. No? Bàsicament, aquestes, pupla, aquestes papallones, aquests ocells propis dels matollars, la pròpia successió ecològica del bosc fa que el matollar es vagi tancant, l'hàbitat es perd, l'hàbitat per aquestes espècies es perd i, aleshores, doncs, les tendències poblacionals d'aquestes espècies disminueixen. Eh, tot i així, però, s'ha que es poden fer accions per a eh, revertir o per millorar una mica la biodiversitat no? Per exemple si es fa una gestió forestal en boscos joves i aquesta gestió està encaminada a millorar eh, o a promoure la maduració del bosc no? s'ha doncs, eh, observat donc per exemple en aquest exemple que veieu haviaquin al gràfic que eh, les fageres aclarides amb, amb finalitats de maduració del bosc doncs, la presència d'ocells nidificants en cavitats d'arbre, en aquestes fagedes, doncs és millor que en fagedes en què no s'ha fet cap actuació, tot i que els valors són lluny de les fagedes madures. Uh, també s'ha vist, canviant de tema, no? doncs que Pertorbacions de baixa intensitat també poden tenir un efecte positiu sobre la biodiversitat forestal, sobre els, sobretot aquella que és pròpia d'ambients més oberts, com els matollars. No? Aquí en la fotografia podeu veure l'incendi forestal de Ribera d'Ebre, en què es veu com el foc ha permès, posa el descobert antigues terrasses de Conreus, no? o sigui, hàbitats que abans eren oberts. Doncs, es van anar tancant pel bosc i el, bo, i el foc els ha tornat a obrir. Llavors, durant els primers anys, després de l'incendi, quan encara no s'ha colonitzat un altre cop pel bosc, es doncs, recuperen hàbitats de matollars d'aquestes espècies que hem vist que eh, estan en unes tendències més negatives. No? Llavors, bueno, posteriorment, quan passen uns quants anys i el bosc torna a colonitzar, doncs, que tornem a la situació inicial. Uh, això ha estat molt breument la part de boscos i matollars i ara entrarem doncs, a la part dels ambients agrícoles i prats Tenim una tendència, una regressió, un, una disminució perdó, del 34% de les poblacions silvestres de mitjana. Ja intentarem entrar una mica al detall de, de què estem parlant. El món agrari a Catalunya ha viscut un procés dual. Per una banda, tenim l'abandonament agrícola que hem comentat abans que ha provocat el tancament d'aquests boscos, ai, sí, el tancament dels conreus i colonització per part dels boscos,. Perdó, I a la vegada tenim un procés d'intensificació. No? Hi ha una pèrdua hi ha un abandonament en zones menys rendibles. però en canvi en zones, per exemple de planes, donc s'ha intensificat, s'ha intensificat doncs, Eh, per exemple, no? com podeu veure en els gràfics, doncs, eh, augmentant el consum anual de productes fitosanitaris. Eh, de fet, des del 2006 fins al 2019 podem veure que el consum de, anual de fitosanitaris a Catalunya s'ha doblat. Eh, això acaba tenint unes conseqüències amb, eh, amb la flora i la fauna pròpia d'aquests ambients. No? Eh, quan parlem de productes fitosanitaris estem parlant doncs, de... De, um, herbicides, per exemple, que tenen efectes doncs, en les conegudes males herbres quereten no? bueno, és flora hervença pròpia d'aquestes zones i que també tenen un paper dintre de la nostra natura. No? Uh, també donc insecticides, uh, productes d'adobs químics, un altre indicador també de la intensificació és l'evolució de la terra de les terres de la superfície de les terres en guaret presents a Catalunya Les terres en guaret, terres que tradicionalment es deixaven descansar donc són hàbitat d'espècies espècies doncs de flora espècies també doncs d'ocells que fan el niu, eh, papallones que troben en aquesta flora que quecrix els guarets donc a la seva font d'alimentació, no? doncs veiem que hi ha una reducció des del 2009 fins al 2018 important d'aquesta superfície en terres de Guaret. I aquí us hem posat una imatge de, dels fruiters de secar, per exemple, que és un hàbitat que cada vegada es veu menys. No? Si us hi fixeu aquí, doncs, hi ha uns marges amb pedra seca, hi ha una vegetació natural al costat d'aquest conreu. Doncs, el que s'ha vist és que aquest tipus d'hàbitat ha disminuït un 3% els últims eh, des de bueno, amb la informació actual que tenim de les diferents cartografies d'hàbitats terrestres. I tot això doncs, té unes conseqüències en la fauna, en la biodiversitat. No? Tornem una altra vegada a agafar la informació del grup taxonòmics dels ocells i el grup taxonòmic de les papallones, que, com ja hem dit, són els que tenim informació més a llarg termini. I el que veiem és que, pel que fa als ocells agrícoles, doncs estan estables, però si ens fixem en els ocells dels de, de sacans de caire estèpic, que són unes espècies que necessiten els guarets i conreus de sacà, doncs aquestes estan tenint una caiguda, bueno, una, una disminució poblacional del 27%. Doncs, per exemple, la conversió... A regadiu, doncs, fa, disminueix la disponibilitat d'hàbitat de secar o la menor disponibilitat de guarets, doncs, també els perjudica, no? I quan parlem de papallones diurnes lligades a prats, doncs, veiem aquesta tendència poblacional eh, francament negativa d'una pèrdua des del 1995 fins al 2019 del 71% de les poblacions aquestes papallones diurnes a Catalunya. Bàsicament per el tancament dels prats, que són els hàbitats propis d'aquestes papallones, doncs el tancament dels prats que estan sent colonitzat pels boscos, però també per la pròpia intensificació agrícola doncs, que acaba tenint una afectació. No? Per exemple, l'aurora dels guarets és una papallona doncs, que, a l'haver-hi una disminució de guarets, doncs, també no troba el seu hàbitat i llavors doncs, també eh, es redueix la seva població. Aleshores, però, sí que es veu que si s'actua, si es fa gestió, eh, doncs es pot revertir la situació, no? Hi ha la recuperació de pràctiques tradicional o la promoció de nous models de producció poden esdevenir altres eines per aturar i revertir la pèrdua de biodiversitat. Per exemple, s'està veient que la, la, els conreus ecològics, doncs estan tenint beneficis per grups tan diversos com papallona, ratpenats, eh, flora... Aleshores, doncs, bueno, és un model de tenir en compte, tot i que en aquests moments encara és molt minoritari Catalunya, sent tot i que ha augmentat, però actualment només és el 7% de la producció catalana. No? Per altra banda, també s'ha vist que, posant l'exemple d'aquesta espècie, la ganga, que és aquest ocellet que veieu aquí al costat, doncs, si fem gestió activa dels guarets, si es fa gestió agrícola amb un objectiu de conservació clar, doncs, es pot ajudar a millorar l'abundància de l'espècie. Si sí, canviem d'ambient, ara parlaríem d'aigües continentals, que en Lluís ja us ha comentat de que té una pèrdua, les poblacions d'aquestes espècies tenen una pèrdua d'un 54%. De fet, és l'ambient que, per la informació que tenim, és el que està pitjor en aquests moments. El que veiem és que els mèdics aquàtics continentals a Catalunya doncs estan sotmesos alteracions en la quantitat i en la qualitat de l'aigua, també en la morfologia de les riberes i en la composició de les comunitats biològiques. No? Això sí, mirem aquests gràfics, no entraré al detall perquè tampoc tenim temps per entrar al detall, però sí que només fixar-vos, no? doncs clar, les captacions d'aigua, si sí, tenim menys, menys recurs hídric als rius, incrementat de més a més pels... La, la situació d'hereidesa del canvi climàtic, però també perquè arriba menys aigua perquè el bosc també doncs, la necessita i llavors tampoc arriba tanta aigua al riu. A més a més, hi han abocaments d'aigües residuals que, Eh, tot i que tenim un pla d'assanejament a Catalunya pues, que ha millorat molt, pues, continua havent-hi eh, una qualitat de l'aigua pues, que potser no seria la més desitjable. Després hi ha usos agrícoles que necessiten aigua, no? com hem dit, pues, està com... cada vegada hi ha més conreus de regadius. I després una artificialització, que parlem d'artificialització. Doncs tots podem identificar ràpidament ciutats en les que tenim el riu totalment canalitzat entre dos dics i que és un riu totalment recte, quan el riu, de forma natural, doncs, tindria els seus meandres, la seva, el seu recorregut propi, i que ara mateix doncs, no el pot tenir. Aleshores, doncs, això eh, afecta la, la fauna, però, a més a més, tenim un altre factor aquí important que ens està perjudicant molt, que és la pressió dels peixos exòtics. Aleshores, ara canviem de grup taxonòmic. Si ens centrem amb en la informació que tenim dels peixos a Catalunya, el que veiem és que, als últims 18 anys, 9 de cada 10 peixos han disminuït, s'hi bueno, han, han, han desaparegut. a no? o sigui, Les poblacions de peixos autòctons doncs, han perdut nou de cada 10 individus, principalment per la pressió dels peixos exòtics. I aquí us, us aconsello que us mireu l'eix de les 10, perquè és molt diferent a l'índex dels peixos autòctons i el dels peixos exòtics, si us fixeu, tot i que la, que la tendència és incerta, sí que es veu que està augmentant una mica. Um, tot i això, però, sí que s'ha de posar de relleu que el Pla de d'Escenejament de Catalunya, la construcció de les diferents estacions depuradores d'aigua residuals, doncs ha permès millorar substancialment la qualitat de l'aigua els últims 40 anys. Tot i així per això tenim rius que encara estan molt contaminats. Però bé, per posar-vos un exemple, no? doncs aquí podeu veure un gràfic de la qualitat del riu Llobregat i des del 1980 doncs teníem, per exemple, la línia de baix de tot, que és el curs baix, que estava en una qualitat pèssima i ara doncs, és una qualitat mediocre que no és encara la desitjada, però com a moment tenim una millora no? i passa el mateix amb el curs mig i amb el curs alt. Passo a l'ambient del medi marí litoral. Per aquest, doncs, el Lluís no us ha pogut proporcionar informació de l'LPI perquè un dels principals problemes que tenim amb aquest medi marí litoral és que ens manca molta informació. De fet, l'estratègia del patrimoni natural ja ho apuntava i quan hem volgut fer l'informe, doncs, eh, ho hem tornat a veure, no? Tenim un mar el mar Mediterrani, que acull una elevada biodiversitat marina, però ens falta informació bàsica sobre el seu estat per garantir la seva conservació a Catalunya. Aleshores, aquí, perquè veieu un gràfic, aquí hi ha el número, per diferents grups taxonòmics, el número d'espècies que estan incloses en algun dels convenis internacionals de conservació del medi natural o també a les directives europees, que al ser part d'un estat membre, doncs també tenim l'obligació a complir. No? O sigui, aquests números ens porten a les espècies sobre les quals hem adquirit una responsabilitat per la seva conservació i amb un ombrejat més fosc per aquelles que tenim informació. I si veieu, la informació per les que tenim responsabilitat és molt poqueta. Aleshores, per les que no tenim aquesta responsabilitat, doncs encara és menor. Un exemple d'això són els hàbitats, per això us he posat aquesta fotografia de la Gorgònia Vermella. No? Els hàbitats, per als hàbitats terrestres, aquí a Catalunya tenim una cartografia magnífica, tenim dues versions que ens permet avaluar els canvis, en canvi pels hàbitats marins no disposem d'aquesta foto, ni de la foto fixa, que ens diu la superfície actual, ni tampoc una, una evolució en el temps que ens permeti saber com estan canviant. No? Llavors, això ens fa molt difícil saber què està passant i com gestionar-ho. Sí que tenim algunes pressions que ens donen algunes idees. No? Per exemple, la sobrepesca i la pressió demogràfica a la costa doncs estan tenint impactes cada cop més importants sobre els ambients litorals. Uh, per exemple, si mireu aquest mapa de la població municipal de Catalunya, doncs veiem que la població municipal de Catalunya es concentra, sobretot, a la zona costanera i això doncs, es tradueix en una urbanització dels hàbitats litorals, en una ocupació de part del mar a través de la construcció de ports. No? Això és una, una ocupació directa dels hàbitats marins, però, a més a més, doncs, la població, doncs, per al seu consum, doncs, necessita utilitzar la pesca no? és, un, és, una, és part de, de la nostra alimentació llavors el que veiem és que amb un estudi, tot i que no tenim molta informació, és que es veu que en un estudi a les Illes Medes a dintre del Parc Natural de les Illes Medes a Montgrí sí, i Baix Ter el que es veu és que a la zona on no es pot pescar, la reserva natural parcial, la talla dels peixos la biomassa és 10 vegades superior a les zones de dintre del parc en sí que es poden pescar. I, de fet, aquests arcs de pesca que estan permès dintre dels parcs són arcs de pesca molt selectius i no inclouen, per exemple, d'altres que generen més problemàtiques, com podria ser la pesca d'arrossegament, que malauradament doncs, eh, produeix eh, captures accidentals d'espècies com, per exemple, la tinturera, que podeu veure aquí en la fotografia. I, de fet, dir que el 65% dels taurons i el 42% de les rajades en aquests moments doncs són espècies d'esperit d'extinció. I per últim dir-vos que el canvi climàtic doncs, també està tenint efectes, cada vegada hi ha més la temperatura al mar és més elevada i això està comportant doncs, efectes de mortalitat massiva també a les muscleres del delta de l'Ebre, per exemple, a, que ja s'està veient pèrdues econòmiques degut a l'escalfament del mar. No? Llavors, això que us heu de fer molt ràpid és només un tastet. Us Animo, sobretot, a que us llegiu i us mireu en detall l'informe que estarà disponible a la web de l'Observatori, la qual podeu consultar quan s'acabi la presentació. Quant mi... Godela Vall a Ràdio Les Planes. Molt bona tarda, Núria Pou. Bona tarda. Ets ambientòloga i coordinadora tècnica de l'estudi científic Estat de la Natura a Catalunya, que s'ha publicat aquesta setmana. Correcte, sí, sí. Mm -hmm. Es tracta d'un estudi científic que ha donat peu d'onze a fer presentacions per internet, on va tenir doncs, bastant d'èxit de d'assistència. Em penso que algú va dir que eren 600 persones atentes a aquesta presentació i això va ser a, a aquesta setmana, com dèiem, segona setmana de desembre del 2020 i tu també vas participar en aquesta presentació i, com deia, ets la coordinadora tècnica de l'estudi. Com, com s'ha rebotat aquest estudi a, en l'àmbit no només acadèmic, sinó també dels ambientòlegs i, i dels divulgadors de la crisi ecològica i, i de la ciència en general? A veure, aquest informe, com ja has dit, doncs es va presentar al dia aquest dimarts 9 de desembre i la veritat és que estem molt contents del, del ressò mediàtic que hem tingut. De fet, companys que fa molts anys que estan a la professió diuen que recorden, no recorden, de fet, cap, cap esdeveniment o tema de natura que hagi tingut tant ressò en, el en els mitjans. Crec que hem sortit a tots els mitjans de comunicació nacionals i parlo de, de, de diaris, televisió, ràdios... Fins i tot avui estem aquí amb vosaltres, o sigui que <ríe> està genial. I la veritat és que bé, bé, la, la gent, el, bueno, a veure els que he parlat, no he parlat amb tothom, però els que he parlat doncs, eh, bueno, veuen que sí que, que el que està passant doncs, és tan alarmant com a l'informe. Correcte, això t'anava a dir que realment no són bones notícies eh, per les dades que presenta aquest estudi científic però sí que hi ha aquesta predisposició i que vam poder comprovar abans de la pandèmia especialment com dia sí, dia també els mitjans doncs, ens parlaven de l'escalfament global de, del planeta amb aquest increment de temperatures eh, els dels gels, etc. No? I de fet, deixa'm que recordi que l'any passat, a l'últim programa precisament abans de la pandèmia el eh, 1 de març, crec que va ser, el mes de març del 2020, en el programa de l'Eco de la Vall número 24, ja vam escoltar en Lluís Brutons, que és el teu company, en aquest cas coordinador científic de l'estudi. Tu ja heu aquest estudi, que, com hem dit, es titula Estat de la natura a Catalunya i que fa molt d'èmfasi en la pèrdua de biodiversitat. Doncs, precisament, amb en Lluís Brutons, doncs el vam escoltar aquí el programa perquè vaig a eh, difondre, vaig fer una redifusió d'una taula rodona que es titulava On cal concentrar els esforços de recerca i coneixement per aturar la pèrdua de biodiversitat a Catalunya. i participaven doncs un munt de, de científics i... Al mateix temps que es feia aquesta taula rodona, en Lluís Brutons doncs, presentava l'avaluació global de l'estat de la biodiversitat i dels ecosistemes que feia l'IPBES, que és una d'aquestes plataformes Uh, intergovernamentals que també doncs, es dediquen a, a fer aquesta difusió, aquests estudis científics, i la posterior difusió de l'estat de la natura, en aquest cas a nivell global. No? Per tant, diguéssim que des d'aquí el programa uh, us estic seguint la pista uh, als centres científics on treballeu. Um, en el teu cas, tu estàs en el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, és correcte? Sí, sí, sí, estic al... al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, sóc membre de el grup de Biologia de la Conservació, és un dels tants grups de recerca del centre, i, i, bueno, i sí, he col·laborat amb en Lluís, que està a, també al centre, amb una unitat mixta que tenim amb el, amb el CREAR, amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Uh -huh. I, I sí, tots dos junts, doncs, hem coordinat un equip de moltíssima gent per, fer, doncs, bueno, per acabar tenint aquest informe que ens diu una mica com estem aquí Catalunya aquest 2020 uh -huh. i que ha de ser un punt de partida a partir del qual avaluar la implementació de l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, que és un document que es va aprovar el 2017 i que ens ha de marcar el pas de com millorar la, la, la natura de casa nostra eh, marcant uns objectius a complir pel 2030. mm uh -huh. Aleshores, doncs, eh, aquest, aquest informe que s'ha fet en guany doncs és com el punt de partida i llavors d'aquí doncs, 10 anys haurem de tornar a mirar. Bueno, idealment hauríem d'anar mirant mmm, cada, amb certa freqüència, no cal que ens esperem als 10 anys, però la idea és veure com la, com la implementació de l'estratègia doncs, està revertint o no aquesta pèrdua de biodiversitat i en quins aspectes potser s'ha de fer més més incís si realment volem assolir aquests objectius pel 2030. Uh -huh. Molt bé. Eh, són uns objectius que van relacionats amb, amb l'estratègia també de la Unió Europea eh, o dels acords de París o d'aquests, eh, diguéssim, protocols internacionals? O, o són els objectius propis de Catalunya que, per cert, recordem que també doncs, ha fet lleis com la, la llei d'emergència climàtica, recentment? Sí, eh, els objectius de l'estratègia són, són, són, són d'àmbit català, Sí. però eh, s'emmirallen bastant amb, amb objectius d'altres textos internacionals. Òbviament, Catalunya és part d'un estat membre i, aleshores, doncs, tot el que faci referència al que passa a Europa i al que es, es dictamina des d'Europa, doncs ens ha de servir molt de rupte perquè, al final, la Comissió Europea ens demana, ens demana comptes no? d'això, de, de si ho estem fent bé, si estem complint les directives i, aleshores, doncs, òbviament, hem d'anar en línia dels objectius que es marca la Comissió Europea. Però, a més a més, eh, l'estratègia del patrimoni natural de Catalunya fa un esforç per vincular-se amb els objectius de la Convenció de la Diversitat Biològica, que és una convenció com, la convenció com el pacte de Rio que tothom pot tenir al cap quan es parla de canvi climàtic o, el, o la COP de París, doncs són uh, convencions del mateix estil però en què es parla de biodiversitat i que es marquen uns objectius a complir i que aquest 2020 doncs també els objectius que es van marcar a la COP d'Aichi, que es coneixen com els objectius d'Aichi, doncs també estan reflexats en aquesta estratègia i llavors el que es pretén és bueno, mirar a veure si els indicadors que tenim aquí doncs, estem complint o no el que, està, el que estava dictaminat a nivell internacional no? i aleshores bueno, aquest 2020 en principi s'havia de reunir i de fer aquesta COP per veure si realment s'havien assolit o no els objectius i, i què més fèiem a partir d'ara, no? Uh, però, bueno, la pandèmia, la situació actual, doncs, ens ha fet moure les dates cap al 2021 i, per tant, tenir la informació del que passa a Catalunya doncs, també ens permet posar-nos al mateix nivell que altres països que també han fet aquest exercici d'avaluació de, de com estan a nivell de natura, de pèrdua de biodiversitat aquest 2020 i a partir d'ara, doncs, si s'han de parlar de, de, de cap on anem després del 2020, doncs, ara a Catalunya ja tenim una informació de base doncs, que també ens ha de permetre interactuar o poder dir la nostra a nivell internacional, no al mateix nivell que un estat, perquè no ho som, però sí doncs, que hi han també, a aquesta convenció doncs, hi ha una part perquè les regions doncs, també exposin que m'exposin al seu punt de vista i que també col·laborin, participin i a leshores dels doncs, com a regió, doncs també tenim cos a dir i les podem dir. De totes maneres deixa'm, deixa'm que digui que el em sembla que feia referència al, al COP27 que es va fer a Madrid, que s'havia de fer a Xile i que després es va fer a Madrid, i el que s'havia de fer enguany, que era el d'Escòcia, finalment no es va fer per la pandèmia i pel Brexit, també. Estem parlant del COP, oi? Sí, no, però -O -O aquest, aquest, aquest COP que comentes tu, el COP27 que es va fer a Madrid, tirant en relació al canvi climàtic. Però eh, també es fan cimeres del mateix estil per parlar de la biodiversitat, de la nostra natura, de com estan les espècies, de quins objectius ens marquem, i llavors és aquest altre cop. És que, clar, hi ha bastantes cimeres que parlen d'aquestes qüestions i, uh, mm. i llavors hi ha com aquestes dues línies d'acció, no?, les, la part climàtica, que òbviament té una incidència en tot el que és la, la naturalesa del nostre planeta, però després hi ha unes cimeres més concretes que es parla pròpiament de la biodiversitat, de com com la diversitat d'animals i plantes que sustenten la vida al nostre planeta i que estan, bueno, estan amenaçades, i com els països poden arribar a acords amb objectius establerts i indicadors, per tant, de millorar la conservació de la natura. D'acord. També, segur que després ho, ho matisaràs i jo s'ho com fa jo ara, també estem parlant no només d'espècies d'animals, sinó també d'espais d'ecosistemes, en, en definitiva. Després ho veurem, però deixe'm tornar, uh, perquè si feia referència al COP, tu em parlaves que és un altre congrés, una altra cimera, però uh, és evident que, almenys uh, majoritàriament, els mitjans mínimament alternatius van fer palesa, permet-me l'expressió, l'estafa o el greenwashing, si vols, que significava aquesta cimera del COP27, en aquest cas, del canvi climàtic. Eh? No sé si en el tema de la biodiversitat doncs, això no es dona, però van veure les grans empreses, grans multinacionals que es posicionaven com si fos, eh, en fi, no sé, els expositors d'un estant corporatiu on, on venien, doncs, a, les seves virtuts, no? eh, perquè és evident que aquestes grans empreses pretenen, i ja ho estan fent, doncs, liderant aquesta transició eh, ecosocial. No? Ahir veia un anunci d'Iberdrola que realment et, et quedaves impactant perquè eh, un missatge més trencador no es pot fer no? des del de, de que implica doncs, una multinacional com aquesta. En fi, feta la crítica, eh, anem a la part positiva, que és eh, aquests mecanismes, que s'han articulat, tots aquests científics que s'han posat doncs, a treballar conjuntament per, per fer doncs, aquest informe, que per altra banda, estant a l'any 2020, doncs hi ja era hora, oi? Podem dir que, que el tinguéssim i, i ens hem de felicitar, però, eh, en fi, eh, més val tard que mai, però eh, anem al grau. En quant a la pèrdua de biodiversitat, perquè és el gran titular que s'ha fet, eh, que heu fet des de les entitats i els mitjans, es parla d'un 25% de pèrdua de biodiversitat. La diferència entre la pèrdua de població, de quantitat, i la pèrdua d'espècies. Eh, són coses diferents, no? però entenc que aquest indicador que després el podem parlar si volem doncs, específicament de, de quin indicador es tracta, que és divulgatiu, parla d'aquest 25% de pèrdua només amb 18 anys i, per tant, eh, si, si això fos proporcional, d'aquí 30 anys eh, seria un desastre, oi, això? Però eh, diferenciem aquesta pèrdua d'espècies i de població perquè ho, ho acabem d'entendre eh, un cop doncs, llegim aquest titular tan bèstia d una pèrdua del 25% no, de biodiversitat. Sí. Sí, està molt bé que facis incís en aquest punt perquè jo crec que a vegades ens costa una mica d'entendre la diferència, no? El, la, la pèrdua d'espècies de, és que nosaltres tenim l'espècie A, B, C i D, no? Aquestes quatre espècies, i passats uns anys només tenim l'A, B i la C, i la D doncs se'ns ha perdut pel camí, o sigui Posem tenim una exemples. espècie menys. Posa exemple si vols, eh? No, prefereixo fer-ho en general vale. per no donar més protagonisme a una espècie que a una altra, perquè al final la natura tots, tots són necessàries. Vale, vale. I, I després, quan parlem de pèrdua poblacional, que és l'indicador que hem utilitzat aquí, és l'indicador Living Planet Index, que és un indicador que està utilitzat des de fa anys per les Nacions Unides per valorar la pèrdua de biodiversitat al planeta i que l'hem agafat precisament per poder fer aquesta comparativa no? de lo que passa aquí amb lo que passa a la resta del món. Doncs bé, aquest indicador el que fa és una mitjana de la tendència poblacional. Llavors, si tornem a les espècies A, B, C i D, el que heu d'imaginar és que l'any 2000 teníem, ara ho poso molt senzill perquè l'audiència els oients ens entenguin bé, eh? teníem per cadascuna, per la A, teníem 10 individus, eren els mateixos que teníem per la B, per la C i per la D. Val? Teníem 10 individus per cadascun, que és el punt de partida a l'any 2000. Uh, aleshores, quan han passat 20 anys, què veiem? Doncs que potser de la A ara només en tenim 9 d'individus, de la B en tenim 7, de la C en tenim 6 i de la D, pues, no sé, 8. Val? O sigui, les espècies, la A, la B, la C i la D, continuen sent -hi. El que passa que el número d'individus que teníem abans s'ha reduït, val? llavors s'ha reduït. clar Si passem de 10 individus a 9, doncs hem tingut una pèrdua d'un 10% de la població. Si passem de, de 10 a 7, doncs hem perdut un 30%, no? i així anar fent. Llavors el que es fa és val doncs calculem la tendència el que ha perdut cadascuna d'aquestes espècies a nivell de població i fem una mitjana. I aquesta és la mitjana que tenim que ens surt que hem perdut en en general, o sigui, de mitjana, amb les 321 espècies de vertebrats i papallones, que són el grup d'invertebrats que tenim informació, que s'han afegit, doncs per aquestes, per aquestes 321 espècies, la mitjana és que s'ha perdut a nivell poblacional el 25% de les poblacions. Anderges. Vols dir que per totes les espècies s'ha perdut el 25% de la població? no. N'hi haurà alguna que s'haurà perdut més i d'altres que s'hauran perdut menys, d'altres fins i tot que estaran estables o que hauran augmentat. Però quan fem la mitjana de totes elles, tenim una reducció poblacional del 25%. D'acord, queda clar. Eh? Llegeixo textualment el, a la pàgina de missatges clau d'aquest informe, que està molt ben dissenyat i, i molt ben explicat. En aquest resum, precisament, doncs, diu que la pèrdua d'individus és superior al 50%, en les espècies que viuen en rius, iacs i aigua-mois. La pèrdua és el 30% en ambients agrícoles i prats i el 10% en el cas dels boscos i matollars. Al mar, les dades disponibles indiquen una situació també desfavorable. Deixem que, que faci una incidència... Eh, Tu acabes de dir ara, a nivell d'invertebrats només utilitzeu la papallona. I, perdona eh, que sigui una mica crític, però eh, quan es diu de l'informe més exhaustiu de la biodiversitat de Catalunya, clar, també xoca que d'invertebrats només s'hagi estudiant la papallona, perquè d'invertebrats n'hi ha molts altres, no? Però, en fi... Vull dir que... No, no, està molt bé la teva no? crítica, sí, sí, sí. sí. És I és una... Estu... Sí. És, és una bona pregunta, no? Com és que només hem fet servir les papallones pels invertebrats? Doncs perquè ens falta informació dels altres grups. És així de senzill. Vull dir, perquè nosaltres puguem calcular la tendència d'un individu, ai d'una espècie, perdó, s'ha sí. de fer seguiment. S'ha de fer seguiment. I llavors, doncs, de quins grups taxonòmics tenim seguiments de llarg termini que ens permetin veure un canvi durant en aquests 20 anys? Doncs, en el cas dels invertebrats, malauradament, només de les papallones, clar, afortunadament en aquest país tenim al seguiment de Rupelucers, que són les papallones diurnes de Catalunya, que va iniciar-se al 1995. Aquest seguiment doncs, ens permet tenir dades estandarditzades de les poblacions de papallones diurnes des del 1995 fins ara, i ens ha permès calcular les tendències, no? ens ha permès calcular com han disminuït les poblacions d'aquestes papallones, però malauradament aquesta informació tan bona i exhaustiva que tenim per les papallones, no les tenim per molts altres grups taxonòmics. I en el cas dels invertebrats és totalment cert això que dius, que tot i que tenim una riquesa d'invertebrats molt elevada, ens falta informació de molts grups. Hi han, hi, han, hi, han, hi han centres de recerca, que s'han fet estudis d'algunes espècies, hi han programes de seguiment concrets d'algunes espècies en algunes zones localitzades, però, clar, la gràcia d'aquest seguiment de papallones he veure que, que segurament si parleu amb els companys del Museu de Ciències Naturals de Granollers que són qui porten aquest estudi, us ho podran explicar molt millor que jo. però la gràcia a aquest estudi és que són dades estandarditzades per tot Catalunya i a llarg termini. De tal manera que ens dona una fotografia de lo que passa a nivell de tot Catalunya perquè aquesta espècie ens permet determinar un canvi que potser d'altres grups no ens és possible. Clar, clar, per això és tan important que es puguin dedicar recursos no, a la ciència, perquè es puguin fer estudis a llarg plaç com aquest de les papallones, però també amb, amb d'altres, no? perquè si no, no hi ha manera de poder eh, fer aquest diagnòstic doncs, tan correcte i, i científic que és necessari per poder després aplicar la, les polítiques de protecció o de conservació o, o del que cregui que... Doncs, creguin totes aquestes entitats científiques que és necessari, no? I per això em va sobtar que, per una banda, hi hagués aquest titular del de més exhaustiu i després a nivell d'invertebrats només trobéssim la papallona. Però per ser una mica didàctics, perquè això d'invertebrats i vertebrats doncs podem deduir que són animals que tenen vèrtebra o no, no sé, ara potser m'equivoco, però posem un exemple d'altres animals invertebrats. Podrien ser les abelles, per exemple? Sí, les abelles, les libèlules, els escarbats... Eh... Els mosquits, sí, tots els insectes doncs, són invertebrats. Després també tenim els moluscs, que, bueno, els moluscs, no sé, el musclo, les nàiades de riu. Sí. Uh, després, com a invertebrats, doncs, també tindríem, doncs, per exemple, els crancs. Mm, bueno, és que hi ha molts grups taxonòmics. Bon, ja, ja, ja ens fem una idea, era per, per situar una mica, perquè precisament doncs, eh, els insectes també sabem que estan imbant el seu volum i, i també moltes espècies que poden desaparèixer, per el canvi d'usos, digueu textualment, el canvi d'usos en el sol, no? com doncs, està canviant eh, el que és, per exemple, doncs, un, un camp, un prat, doncs, es fa una urbanització i, per tant, s'omple de ciment, o un, un camp doncs, eh, salvatge, silvestre, doncs, es converteix en un camp agrícola, on poden haver-hi eh, pesticides i productes fitosanitaris, que en diuen, però que són productes químics eh, nocius per la terra i, i pels diferents doncs, animals, i, en definitiva, per per l'hàbitat, no? per poder viure. I, I, per tant, aquest canvi d'usos del sol també és un, és un factor molt important que cal destacar a no? l'estudi, i l'informe. Sí, de fet, els canvis en els usos del sol és la principal causa directa de pèrdua de biodiversitat. Hi ha d'altres canvis que també estan, que cada vegada tenen un impacte més gran, com és el canvi climàtic o l'arribada d'espècies exòtiques. Però és veritat que el canvi d'usos del sol, que bàsicament està influenciat doncs, pel model socioeconòmic que tenim, doncs té un impacte molt gran, no?, el que deies dels, dels prats, doncs, tornant una mica a l'exemple de, de les papallones, ja que l'ha mencionat abans, eh, Catalunya, per exemple, amb, amb, amb la part agrícola, té com una, un, una dualitat, o sigui, per una banda, tenim un abandonament de l'activitat agro en zones menys rendibles, val?, i aquest abandonament fa que prats i pastures i conreus doncs, es vagin tancant, o sigui, hi hagi una, una aforestació, el bosc ocupi aquests espais, que antigament eren camps i zones obertes. No? Llavors què passa? Hi ha una pèrdua de l'hàbitat propi d'aquestes papallones i veiem doncs, un descens de les poblacions de papallones diurnes en zones de prat doncs d'un 70% de la població de papallones. Clar, és una dada molt alarmant. De fet, eh, parlant amb gent d'edat de, avançada, no? et diran que quan eren més joves ells recorden veure moltes més papallones de les que deuen ara, i en part és per això, no? perquè estem perdent els hàbitats de les papallones, en zones, estem perdent zones obertes. Però, per altra banda, no? Aquest, eh, també hi ha una intensificació de les zones agrícoles que aquesta intensificació com es tradueix? Doncs amb major ús de citos que estem parlant d'herbicides, doncs, um, adops químics, fungicides també... Bé, bueno, són tota una sèrie de químics que, a, que afegim al medi i doncs, que tenen conseqüències, no? I llavors doncs, el canvi d'ús del sol doncs, bueno, té un paper molt rellevant... Uh, com també has dit, doncs, el tema de la de urbanització, l'urbanització, el nostre país cada vegada som més uh, i necessitem pues, construir i doncs, les zones urbanes cada vegada tenen, són més grans. A més, no, no ens quedem a les zones urbanes, sinó que ens movem, per tant, necessitem vials per poder desplaçar-nos. clar Tot això és una ocupació del sòl, una transformació, d'una zona que abans potser era natural o agrícola a una zona asfaltada, i aleshores, doncs, clar, allà no hi ha natura, vull dir, perquè hi ha una ocupació absoluta del sol. No sé si respost la pregunta. Sí, sí, correcte, sí. Um, jo, jo entenc també que, el, que aquest estudi és científic i, a més a més, a és un estudi que el, que el fan les entitats vinculades al govern, en definitiva, que és un estudi encarregat per la Generalitat i, per tant, tinc que vosaltres, com a científics, no us vulgueu posicionar a nivell polític, i és absolutament correcte. Però, de simple sentit comú, és que l'agroecologia, l'agricultura ecològica, és menys agressiva amb el, amb el medi ambient, amb el sol, i, per tant, doncs, és una cosa que també s'ha de reivindicar. No? I, per tant, és possible que molts ocells Eh, menjant llavors que estan doncs, protegides, entre cometes, amb pesticides o amb aquests productes fitosanitaris, que no deixen de ser agrotòxics, com diuen a altres llocs del món, doncs quan un ocell es menja eh, aquesta llavor amb pesticida doncs, és molt possible que l'afecti, la, no? Eh, de fet, ahir estava doncs, llegint un estudi eh, que feia la Diputació de, de Girona Um, penso que era precisament amb el, amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que estudiava doncs, precisament aquesta afectació de l'agricultura en, en quant a, a l'ús de llavors doncs, que poden perjudicar els ocells no? i també doncs, a, la, a la fauna en general. Eh, són estudis que es van fent i que doncs, hem de reivindicar i, per tant, doncs, que una vegada més que tots els mitjans públics es puguin eh, dedicar els més possibles a aquestes investigacions que, com hem vist amb el cas de la papallona, doncs, són necessàries a molts altres, no? perquè els insectes també ens permeten que el sol sigui viu, sigui fèrtil, ens pugui donar eh, productivitat. Si ens posem productivistes, doncs, també podem ser-ho, i ho hem de ser per poder alimentar-nos, no?, i tenir aquesta sobirania alimentària. Bé, Seguire... sí, si em permets, sí. a... a veure, el... L'informe és que, com que no tenim gaire temps i tampoc voldria donar la imatge de que l'informe, tot el que diu, és negatiu. Tot el contrari. Aquest és un informe molt ponderat, vist des d'un punt de vista científic. En cap cas, crec que ai, que l'agricultura ecològica sigui un posicionament polític. Vull dir, l'agricultura ecològica es demostra científicament que té molts beneficis per la natura. De fet, en l'informe, Esmenta clarament que l'agricultura ecològica s'ha doncs, vist que pot arribar a tenir beneficis mm, en cultius de vinya, cereal, oliveres... Doncs, Fent-se aquest tipus d'agricultura amb sistemes ecològics, s'han doncs, vist beneficiats grups com ocells, ratpenats, insectes, flora... Vull dir, hi estudis científics al darrere, Uh, la ciència recolza plenament aquesta, aquest tipus d'agricultura i també d'altres pràctiques tradicionals que, que també ens poden aportar una millora en, en, en la biodiversitat. No uh, vull dir, això és com tot, Això és com tot.avu no dia. No hi ha res blanc o negre. Són, hm, hi ha matisos i depenent de com es facin les coses, doncs, es poden millorar no? per exemple tot el tema de la recuperació de pastures, Uh, doncs, afavoriria molt la biodiversitat perquè el tancament de bosc doncs, està comportant uns problemes. No? Això és com la gestió forestal. La gestió forestal en l'estudi també s'explica que es pot fer gestió forestal encaminada a millorar uh, la, la maduració dels boscos i que llavors eh, afavoreixi a les espècies que són pròpies de, de, de, de boscos madurs, que necessiten, per exemple, cavitats per poder-ne edificar, fusta morta per poder-se alimentar... Vull dir que, que, ha, que el propi informe planteja eh, possibilitats de millora i de gestió afavoridora de la biodiversitat. Però el model global i també el, el propi català, que és molt internacional, exportador i que doncs, també protegeix molt les, les polítiques que fan eh, les grans empreses de l'agroindústria, doncs no és el correcte. Per tant, quan hi ha deforestació per poder fer grans plantacions, no només perdem selva, en el cas de les grans deforestacions eh, selvàtiques, Uh, sinó també tots els ecosistemes i, per tant, la biodiversitat uh, corresponent, que es perd, no? I per això em referia que, segons quins models, aquí a Catalunya també hauríem d'incidir-hi, no? Ho dic perquè, com molt bé va, va explicar el, el director en, en Miralles uh, a la presentació del d'aquest informe. Penso que en Miralles és, és de la Generalitat, precisament. És el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, sí. Correcte. Doncs ahir explicava molt bé que, que aquest, aquest estudi el, el que ha d'ajudar és a, a passar a l'acció, no? en definitiva. Um, després del diagnòstic s'ha de passar a l'acció i, per tant, si no canviem el model, doncs, um, difícilment podrem, podrem revertir no? uh, aquests indicadors negatius que efectivament doncs, també n'hi ha de positius també s'han fet coses bé Sí, sí, però Només... és el que dius eh? tenim, tenim molta feina perquè realment el model productiu actual l'agricultura la, la, ecològica tot i que ha augmentat els últims anys continua sent tan sols un 7% de l'agricultura que es fa aquí a Catalunya o sigui, sí, sí, tenim molt de recorregut encara Clar, clar. I, I és més pervers encara, perquè molts d'aquests cultius no serveixen per alimentar la població, que és el, que és el gran engany d'aquestes grans productores. No? La majoria d'aquest gra va als animals, eh? amb el qual no, no alimenta directament a la població i, de fet, aquest gra que provoca la deforestació i la pèrdua de biodiversitat no només alimenta el, el, els animals que mengem a Europa eh, és que no serveix per alimentar el primer món, l'anomenat primer món eh? tot i que aquí ja sabem que Europa també tenim el quart món, eh? amb, amb els índexs de pobresa que hi ha actualment, que no hi entrem però vinga, dic, que tot és molt complicat no llavors Sí, pa, pa... sí, és, és un, els sistemes naturals i econòmics i tots els sistemes globals són molt complexos. Només permet-me fer un matís, perquè com que has parlat diverses vegades de deforestació, deixar clar que aquí a Catalunya no tenim deforestació. Al contrari, o sigui, sí. el que tenim més, que la pèrdua, l'abandonament de l'activitat agroramadera està comportant un tancament, o sigui, una, un augment de la superfície forestal, i això ens està fent perdre aquella fauna i flora pròpia de les zones obertes, i és aquí on tenim la pèrdua de biodiversitat eh, molt accentuada. D'acord, d'acord. Sí, sí, ara ja entrarem, eh? L'estudi de l'estat de la natura a Catalunya té cinc punts que, a part de la, la presentació principal, tenim boscos i matullars, ambients agrícoles i prats, aigües continentals i medi marí i litoral. I ara ja entrarem amb en això del tema dels boscos perquè també ens interessa molt aquí la Garrotxa, precisament perquè som una zona doncs, amb molta zona boscosa. No? Però, seguint amb això, és evident que el, aquest informe utilitza índexs internacionals i, per tant, doncs també hem de fer el vincle, el vincle a nivell internacional. Sabem que els boscos aquí a Catalunya no s'estan gestionant bé, perquè no tenim ja pràcticament boscos madurs, i això em penso que l'informe també ho diu, pràcticament no hi ha boscos madurs a Catalunya, i això és un problema que s'ha gestionat malament al territori. Bueno, eh, sí. no et diu en cap moment que no hi, que la gestió aquí a Catalunya no s'hagi fet bé, senzillament no, no, s'explica l'informe que el nostre territori em mostra, eh, o sigui, ha evolucionat amb nosaltres, i, en el moment, i fa uns anys, doncs, el, el bosc es gestionava doncs, per obtenció de matèries primeres i, i obtenció d'energia. Llavors, eh, és veritat, el, el que ens diu l'informe és que en aquests moments tenim boscos molt joves amb una manca d'elements de maduresa mm, molt importants, i que, però que es pot, es pot canviar, o sigui, es pot fer una gestió més encaminada a promoure aquesta maduresa. Mhm. Mm D'acord. Són contrasentits, no? Si, per una banda, el, no els gestionem, però al mateix temps tampoc tenim els boscos madurs. No sé si m'explico. No, ara m'he perdut. Sí, que, el, que, que la, la massa forestal està creixent, precisament per això que explica l'estudi, el que acabes de dir tu, creix la massa forestal, però no tenim boscos madurs. Els hem talat tots, segurament. Bé, bueno, sí, la, en aquests moments no n'hi han. Uh, bueno, o, o, o els que ja en són molt poquets mm. uh, i sí, el que s'ha de fer és una gestió de, dels boscos joves per tal de millorar la maduresa per tal d'afavorir la maduresa perquè ara mateix, clar si creixen tots d'una forma homogènia també costa que n'hi hagi uns que creixin més, que es facin més vigorosos que uns altres saps? perquè uns amb els altres, com que n'hi ha tants S'estan comprant els recursos els uns als altres, mantens, Bé, és que no sé com explicar-ho, això. No hi ha un equilibri saludable? No. Per anar acabant, què és el que t'hauria agradat que et preguntés o què és el que voldries destacar de l'informe? A veure, el més destacat de l'informe és que estem en una situació dolenta i que, òbviament, s'ha d'actuar i, i, i després també, com a part de coordinadora tècnica que soc de l'informe, més enllà dels resultats, jo crec que aquí s'ha de posar en valor eh, la feina feta per, per tota la gent que ha estat treballant els últims anys, que si s'ha pogut fer l'informe aquest és perquè realment s'han pogut, vull dir, hi ha hagut molta gent implicada fent feina durant dècades en diversos programes de seguiment aquí a Catalunya, Gen implicada tant des de l'administració com també des del món científic i entitats, ONGs i voluntariat ambiental que han fet recollida dades i això és un, bueno, un potencial i una força que té aquest país impressionant. I, i, i bueno, que tot i així ens tenim mancances de coneixement i que hem d'anar avançant per poder-les poder-les satisfer i, i, i conèixer més i pues, sobretot doncs, pues, fer aquesta informació accessible per posar-la al centre de, de les decisions, de les decisions de tots els nivells, de, de totes les persones que poden prendre decisions en aquest país per canviar les coses, des de la societat fins als polítics i, i, i tenir la natura en compte per fer una miqueta millor. Totalment d'acord. El, el que passa és que el, suposo que hi ha, hi ha la Generalitat i les entitats ja teniu prous mitjans per fer una difusió, diguéssim, afalagosa, eh, i potser doncs, no s'ha pogut eh, fer una crítica una mica més ponderada o combinada doncs, amb, amb el reflexe de les coses positives que té, que té doncs, aquest informe. Però em, em penso que és innegable que la situació és molt crítica, no?, en general. Sí en quant a la natura, en quant a, a com ens estem carregant la natura i que el, el model econòmic doncs, no, no està canviant. no està canviant. Però no, no et vull fer entrar en, aquesta, en aquests debats, eh? simplement doncs, vull fer palès que, que la situació és complicada i, per tant, doncs, anar als aspectes crítics doncs, crec que és positiu, no? també que, que ho recordem. Uh, en general, la problemàtica de la conservació de la biodiversitat a Catalunya, llegeixo, és similar a la del conjunt d'Europa i, per tant, no, no es tracta de criticar ni al govern ni als científics, per favor, que no en absolut, ni, ni a la societat catalana, vull dir, és una cosa doncs, que va en paral·lel a l'espanyola, a l'europea i a la mundial. Uh, per acabar, per, perquè m'has dit que no tens temps un últim missatge a nivell de titular que no sigui el d'aquesta pèrdua del 25% de la biodiversitat que és el que s'està doncs, quedant uh, i està retenint la gent algun altre missatge de futur o, o d'acció uh, Núria, sisplau Bueno, dic que el que està passant aquí està passant una mica tot arreu i aquesta problemàtica de conservació és similar al conjunt d'Europa i, i que esperem doncs que no sé, no et sé fer-te un titular del final, ho sento. És que estic ara més pensant que me n'he d'anar que no pas de contactar de més coses, ho sento. Vale, no, no et preocupis Deixa'm recordar doncs, que, que eh, estem parlant amb, amb Núria Pou, que és ambientòloga i és la coordinadora tècnica de l'estudi científic Estat de la Natura a Catalunya ha presentat aquest 9 de desembre del 2020 juntament amb, amb Lluís Brutons, que és el coordinador científic. Doncs, heu fet aquest grandíssim estudi que doncs, ens acabarem de llegir i hi podrem acabar de comentar amb més calma eh, en algun dels seus apartats doncs, per poder aprofundir i seguir fent difusió. Eh, moltes gràcies, Núria. Bueno, de res. Adéu. Gràcies. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Doncs Aquesta era l'entrevista que vaig gravar aquest divendres 11 de desembre amb la Núria Pou, que ens explicava doncs aquest informe estat de la natura a Catalunya 2020 i que el podeu veure, llegir i descarregar a la pàgina web observatori natura.cat. Observatori natura.cat és molt visual, molt divulgatiu i, i el pot llegir tothom, no, no està enfocat per un públic científic o, o especialistes només, sinó que tothom hi pot fer una ullada i segur que troba doncs alguna espècie o algun hàbitat eh, proper a casa on, on el podrà reconèixer i per tant doncs també prendre consciència de que aquesta pèrdua de biodiversitat que és del 25% de, de mitjana, en alguns casos pot ser dels 50, en, en d'altres casos inferiors, però doncs, molt preocupant doncs, ens ha d'implicar a tots, no? perquè la biodiversitat afectant el, el planeta i, per tant, doncs, si la biodiversitat va malament, nosaltres som una espècie més i, per tant, l'espècie humana també anirà malament i, i tindrà problemes, oi? En fi, aquest ha sigut el programa d'avui, aquest monogràfic dedicat a aquest informe, l'estat de la natura a Catalunya, i amb aquest programa doncs acabarem, acabarem la, la temporada, no perquè continuarem l'any que ve, però sí acabarem aquest primer trimestre, aquest inici de temporada del 2020. Vam començar el 20 de setembre i... Avui, 13 de setembre, doncs fem una pausa fins a, a l'any que ve, que al gener hi tornarem. Si voleu recuperar algun dels programes ho podeu fer el podcast del programa que és l'ecodelabai.org. Així és que en res més. Moltes gràcies per a acompanyar-me. Moltes gràcies per deixar-me que us acompanyi des d'aquí l'estudi de Ràdio Les Planes a tots els veïns i veïnes de la vall d'Hostoles, la vall de Cogolls, de Sant Feliu de Pallarols, també, si arriba la senyal, d'Amer. De en definitiva, doncs gràcies per participar com a oients al programa i si volguéssiu col·laborar d'alguna doncs, manera, podeu escriure al el correu electrònic del programa ecodelaball.com ecodelaball.com per fer qualsevol proposta, ja sigui per col·laborar directament al programa o per comentar-nos doncs, agenda, activitats, comentaris, crítiques, el que vulgueu. Fins i tot també tenim una direcció a Twitter a través del de hashtag Ecoràdio T2, T2 de segona temporada, Coixinet Ecoràdio T2, aquí trobareu doncs, uh, diferents uh, programes i, i informacions uh, complementàries que vaig publicant a mida que fem els programes. Res més, que acabeu de passar un molt bon any 2020. Tenint en compte totes les circumstàncies de la pandèmia, esperem que sigui un bon fi d'any i que comenci molt millor el 2021. Us espero aquí el diumenge a les 5 de la tarda, segurament serà la segona quinzena de gener, amb el mateix horari a partir de les 5 de la tarda per compartir nous continguts. Moltes gràcies, fins aviat, salut!